Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna li nahtadiya Allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul menghadiri haul Al Imam Al Arif Billah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 Maka muncul yang namanya tazkiyah dan kesucian bagi umat yang menerima tilawah tersebut. Kemudian peran Rasulullah SAW yang ketiga setelah itu semua adalah wa yuallimu kitab wal hikmah, memberikan ta'lim, mengajarkan daripada kitab dan hikmah daripada Rasulullah SAW. Namun semuanya itu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 di dalam syair dan pujian beliau, mengisyaratkan kepada makna yang demikian luhur, yang demikian mulia ini, beliau mengatakan, Ahlu Baytul Mustafa Tuhri, HUM AMANUL ARDI FADDAKIRI SHUBBIHU BIL ANJU MIS ZUHRI MISLMA fi FIS SUNANI WASAFINUN najati, IZA KHIFTA MIN tufani KULLI AZA FANJU FIYAHA LA TAKUNU KAZA' wa wad'a al bihim wasali sampai beliau mengatakan disebutkan bahwasanya fahumul qaum alladzina hudu wa bi fadlillah gad su'idu wa ma wa ma quran fi garani hadha baytul qasid itu dimaksudkan oleh Imam Abdulah bin Alul -al Haddad mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala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 apa dua hal itu kitabullah Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sekalian dan juga itrah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan fa innahuma la yatafarraza hatta yagda sebab keduanya selamanya tidak akan berpisah ahlul bait kalau betul dia ahlul bait tidak akan terpisah daripada Al-Qur'an tidak bergeser dari Al-Qur'an tidak menyimpang daripada Al-Qur'an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 di antara mereka para ahli bayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang demikian gemar di dalam membaca Al-Quran seperti Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad di segaf, datuk daripada Habib Jaafar bin Syekhan Al-Imam Al Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad di segaf tersebut itu disebutkan bahwasanya beliau orang yang senang yang gemar membaca Al-Quran sehingga kalau dia sudah baca Al-Quran sudah sibuk seharian membaca Al-Quran, sehari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 dan inilah mereka para auliya Allah radhiyallahu anhum ajmain sehingga itu ketika disifatkan tentang mereka para auliya Allah taala betul mereka Quran yang berjalan itu ketika disebutkan tentang al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir bin Husain bin itu dikatakan ini mereka adalah orang-orang yang disfirmankan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an wa ibadur rahman alladzina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khathabahum al-jahluna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 Terjemahan hidup dari surah Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi Watar al Jabal Tahtu Buhaja Midatan Wahiyatamurul Maras Sahab, engkau dapati gunung yang kau kira padat, namun dia berlalu seperti berlalunya berlalunya awan yang demikian besarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Habib Ali bin Husain Al Abbas, ketika kemarin kita hadirahwal Al Habib Husain bin Muhammad bin Taahir Al Haddad ada Al Habib Ali bin Husain Al Abbas. Itu menyebutkan ketika cerita tentang Al-Imam Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, beliau bilang, banyak orang bahwasanya mengatakan ni Al-Habib mensifatkan sifatnya Al-Habib Husain dia dermawan, sifatnya Al-Habib Husain dia ahli ibadat, ini itu dengan sifat-sifat yang mulia. Maka Al-Habib Husain Ali bin Husain mengatakan sesungguhnya yang paling tepat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 Sehingga disebutkan itu kalau dia datang ke Ceyuan ataupun ke Caring, beliaulah yang diperintahkan untuk maju menjadi imam. Habib Ali bilang kalau datang Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad bin Hasan pasti yang jadi imam. Hatta kalau datang Maulid Akhir Kamis, Habib Ahmad bin Hasan al-Athos pasti jadi imam selalu menjadi imam solat. Itu Habib Ali bilang kalau sudah Habib Ahmad bin Hasan jadi imam solat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 maka disebutkan itu di belakang ada orang-orang Betwi dari pegunungan mendengarkan bacaan Al Habib Ahmad bin Hasan sampai tidak dirasakan mereka ikut bersenandung dan ikut bergoyang dengan menikmati bacaan daripada Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas di dalam salat beliau radhiyallahu itu disebutkan mereka para wali-walinya Allah taala demikian pula Al Habib Ja'far bin Syekhan apabila datang ke Bondowoso berjumpa dengan gurunya Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Mahdar meminta beliau menjadi imam di dalam salatnya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 Sampai dia kirim surat, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Qur'an seperti yang dibaca oleh kakek saya Imam Abdul Rahman Segah, siang 4 kali, malam 4 kali. Hingga akhir hayatnya dia masih sempat menulis surat kepada Al-Habib Ali al habsi bercerita kepada al Habib Ali. Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Qur'an siang 8 kali hatam, malam 8 kali hatam. Radhiyallahu anhu arba. Sekali diundang di satu kampung bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan untuk hadir walimah.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 maka ketika disusurin jalan, dilihat Haib Muhammad bin Saleh duduk di atas tunggangannya, itu tunggangannya sampai terduduk di tanah ontanya yang dia tunggang itu sampai terduduk di tanah, gak bisa bergerak Wal Haib Muhammad bin Saleh dengan memejamkan matanya, mulutnya komad kamit, baca Al-Quran, badannya goyang-goyang asyik, baca Al-Quran dia gak sadar, kiranya ontanya masih jalan ketika digugah, Ya Habib, Ya Habib, bangun dia bilang, kenapa, ada apa? Baib, nunggu dari tadi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 Bagaimana nasibnya di rumah kita? Keluarga kita? Berapa banyak mereka baca Al-Qur'an? Apa yang mereka baca dari Al-Qur'an? Apa yang mereka hatamkan? Berapa waktu sekali mereka menghatamkan Al-Qur'an? Itu disebutkan Syekh Salim bin Abdullah b. Fadl. Syekh Salim sayyidi muhiyis sunan wal wajibat ma'balla man bihiyak tadi muhiyil ulumid darisat. Itu Syekh Salim bin Abdullah b. -fadl. Dia belajar berguru kepada al imam Syekh Abdul Qadir al jilani selama 40 tahun. Setelah 40 tahun pulang...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 ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شاكيا ولا محروم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضى ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته